а як уже опритомнів, і дух в його серці зібрався. Зняв він із себе оту нетлінну намітку богині і кинув далеко у річку, що плинула в море без краї. Швидко її понесла течія і іно підхопила в милій долоні тканину. Він вийшов із річки нарешті, Ліг в очереті І землю родючу почав цілувати. Повен тривоги озвався До свого він одважного духа. Ох, як я витерплю це! І що тепер буде зі мною? Тільки-но я біля річки цю ніч Проведу небезпечну, То на холодній росі та під Іннеєм лютим я змерзну, Зморений, кволий, Тут можу і зовсім я дух свій віддати, Вітром, бо дуже різким, Повіває з ріки на світанку. А як на пагорок вийду, Я цей до тінистого гаю, Ляжу в гущавині спати, І покинуть мене в ту хвилину й озноб, І сон мені очі заплющить солодкий, Се ж я боюся, щоб звіром здобич не стати й поживу. Поміркувавши отак, він вирішив, зрештою, краще в гай затишний прямувать, що на пагорку ріс недалеко тої ріки, до подвійних кущів він пробрався оливних, що позростались докупи з родючими плідними, дикі. Їх не проймала ні вогка вітрів буревійних потужність, ані сягало їх сонця яскравого світла проміння. Не проникали й дощі поміж них, гущиною такою переплилося їх віття. До них Одісей і подався поповзом, вимостив милими там він своїми руками ложе широке, бо всюди... Лежали опалого листя, купи такі, що під ними і двоє, і троє укритись взимку могли, яка б не була тоді стужа навколо. Глянувши, світлий зрадів, Одісей у нещастях незламний, ліг посередині, зверху ще купу нагріб він на себе. Як головешку пастух у попелі чорнім ховає серед далекого поля, де й близько немає нікого, сім'я б вогню зберегти і не ходити по нього до інших, так Одіссей заховався у листя, солодкий Афіна сон йому в очі влила і милі зімкнула повіки, щоб від тяжкої утоми звільнити його. Як найшвидше.